Analiza viselor Importanța viselor Omul utilizează cuvântul vorbit sau scris pentru a transmite altuia ce are pe limbă. Limbajul său este plin de simboluri, dar el folosește și semne sau imagini care nu sunt descriptive, precum abrevierile, succesiunile de inițiale ca de pildă ONU, UNICEF, UNESCO. Mai există și mărcile cunoscute ca și numele de medicamente am mai putea adăuga decorațiile și insignele. Deși toate acestea nu au semnificație prin ele însăle, au căpătat totuși una prin folosirea lor generalizată sau pentru că le-am atribuit noi una în mod deliberat. Totuși, acestea nu sunt simboluri, ci semne care conduc numai la obiectele cărora le sunt asociate. Ceea ce numim simbol este un termen, un nume sau o imagine care chiar și atunci când ne sunt familiare în viața cotidiană Posedă totuși implicații care se adaugă la semnificația lor convențională și evidentă. Simbolul implică ceva vag, necunoscut sau ascuns pentru noi. Multe monumente cretane de pildă conțin desenul unei tezle duble. Obiectul ne este cunoscut, dar noi ignorăm implicațiile sale simbolice. Să luăm un alt exemplu, cazul acelui indian care după o călătorie în Anglia, se reîntoarce acasă și povestește amicilor săi că englezii adoră animalele pentru că a văzut vulturi, lei și boi în vechile biserici. Nicel nu și-a dat seama, ca și mulți creștini, că aceste animale sunt simbolurile evangeliștilor, simboluri derivate dintr-o viziune a lui Ezechiel, care are ea însă și o analogie cu zeul egiptean al soarelui, Horus, cu cei patru fii ai săi. Pe de altă parte, Există o sumă de obiecte cunoscute pretutindeni, ca de pildă roata și crucea, obiecte care au totuși o funcție simbolică în anumite condiții. Pe bună dreptate, natura exactă a ceea ce simbolizează ele rămâne totuși obiectul speculațiilor și controverselor. Așadar, un cuvânt sau o imagine sunt simbolice atunci când implică ceva în plus față de sensul lor evident și imediat. Acest cuvânt sau această imagine a un aspect inconștient, mai vast, care nu s-a definit niciodată cu precizie și nici nu s-a explicat până la capăt. Nimeni de altfel n-ar putea spera să o facă. Atunci când mintea întreprinde explorarea unui simbol, ea întâlnește idei care se situează dincolo de ceea ce poate sesiza rațiunea noastră. Imaginea roții poate să ne genereze de pildă conceptul unui soare divin, dar în acest punct rațiunea noastră este obligată să se declare incompetentă căci omul este incapabil să definească o ființă divină. Când în limitele inteligenței noastre calificăm un lucru drept divin, nu avem nici aici decât un cuvânt care se poate fonda pe o credință, dar niciodată pe un dat concret. Deoarece o mulțime de lucruri se situează dincolo de limitele înțelegerii umane, utilizăm constat termeni simbolici pentru a reprezenta concepte pe care nu putem nici să le definim, nici să le înțelegem complet. Acesta este și unul din motivele pentru care religiile utilizează un limbaj simbolic și se exprimă prin imagini. Dar această utilizare conștientă a simbolurilor nu este decât un aspect al unui fapt psihologic de o mare importanță. Omul creează simboluri în chip inconștient și spontan. Acest fenomen nu este ușor de sesizat. Totuși, trebuie să-l înțelegem dacă vrem să știm mai multe în privința modului de funcționare a minții noastre. Omul, după cum ne putem da seama îndată ce reflectăm, nu percepe niciodată totul. El poate vedea, auzi, atinge, gusta. Dar informațiile care îi sunt astfel transmise prin văz, auz, simțul tactil, gustativ, depinde de numărul, calitatea și de cantitatea simțurilor sale. Simțurile omului îi limitează percepția sa despre lumea care îl înconjoară. Utilizând instrumentele specifice, el poate, într-o anumită măsură, să reatenueze deficiența. De pildă, el poate să-și extindă aria vizuală sau finețea auzului, folosind un binoclu și, respectiv, un amplificator electronic. Dar chiar și aparatul cel mai perfecționat nu poate face mai mult decât să-i apropie obiectele îndepărtate și să facă audibile sunetele slabe. Indiferent de instrumentul folosit, omul va ajunge mai devreme sau mai târziu la limita certitudinii pe care cunoașterea științifică nu o poate depăși. În plus, percepția realității comportă la noi aspecte inconștiente. Mai întâi, chiar și atunci când simțurile noastre reacționează la fenomene reale, la senzații vizuale sau auditive, ele au fost transpuse din domeniul realității în cel al minții. Iar în mintea noastră, ele devin realități psihice a căror ultimă natură nu este cognoscibilă, căci psihicul nu poate fi cunoscut de către propria sa substanță. Iată de ce există în fiecare experiență un număr indefinit de factori necunoscuți, fără a mai vorbi de faptul că fiecare realitate concretă rămâne întotdeauna necunoscută în anumite privințe, căci noi nu cunoaștem natura ultima a materiei. Acestor aspecte inconștiente ale percepțiilor noastre conștiente, Trebuie să le adăugăm de evenimentele de care nu am luat cunoștință în chip conștient. Ele au rămas cumva sub pragul conștient. Ele s-au produs, dar noi le-am înregistrat subliminal, fără știrea noastră. Putem lua cunoștință de aceste evenimente într-un moment de intuiție sau printr-un proces de reflectare profundă, care ne ajută să ne dăm seama post festum că ele trebuie să se fi produs. Și deși inițial nu am apreciat importanța lor emoțională și vitală, ele țâșnesc mai târziu din inconștientul nostru ca o gândire de mâna a doua. Această gândire se poate manifesta de pildă sub forma unui vis. Este ceea ce se produce de obicei. Aspectul inconștient al evenimentelor ne este revelat prin vis, unde se manifestă nu printr-o gândire rațională, ci printr-o imagine simbolică. Din punct de vedere istoric, studiul viselor este cel din tâi care a oferit psihologilor posibilitatea de a întreprinde o explorare a aspectelor inconștiente ale evenimentelor psihice-conștiente. Acestea sunt observațiile care au condus psihologii la presupunerea existenței unui psihic inconștient, cu toate că mulți filozofi și savanți au refuzat să creadă în așa ceva. Ei obiectau naiv că asemenea presupuneri ar implica existența a două obiecte, sau pentru a exprima lucrurile într-un limbaj obișnuit a două personalități prezente în același individ. Ori este tocmai ce implică aceste presupuneri. Nu e nicio nenorocire pentru omul modern că multe persoane suferă astăzi de această dualitate, căci în principiu nu este vorba de un simptom patologic. Această dualitate este un fapt normal pe care îl putem observa pretutindeni în toate epocile. Nevrozatul, a cărui mână dreaptă nu știe ce face mâna stângă, nu este un caz unic. Faptul că nu observăm această dualitate este efectul unei inconștiențe care se constituie în moștenirea comună a omenirii. În fond, omul a devenit conștient dreptat, pas cu pas, în cursul unui proces care s-a prelungit de-a lungul la numeroase secole, înainte de a ajunge la stadiul de civilizație. Și această evoluție este departe de, de a se fi încheiat căci regiuni vaste ale minții omenești sunt încă învăluite în întuneric. Ceea ce noi numim psihic nu poate fi identificat în niciun caz cu conștiința noastră și cu conținutul ei. Cel care neagă existența inconștientului presupune de fapt că astăzi noi cunoaștem complet psihicul, iar această presupunere este de o falsitate la fel de evidentă ca și presupunerea că am cunoaște astăzi tot ce este cunoscut în privința universului fizic. Psihicul nostru face parte din natură, iar enigma sa este la fel de nemărginită. Rezultă că noi nu putem defini nici psihicul, nici natura. Putem numai să afirmăm convingerea că ele există și să le descriem în măsura posibilului modul de funcționare. Prin urmare, în afara observațiilor acumulate în cursul cercetărilor medicale, există argumente logice cu greutate care ne incită să respingem afirmații ca inconștientul nu există. Asemenea, afirmații nu fac decât să exprime un vechi misoneiz, adică teama de ceea ce este nou și necunoscut. Există rațiuni istorice care explică rezistența pe care o opunem la ideea unei părți necunoscute a psihicului. Mintea conștientă este o achiziție foarte recentă a naturii și ea se află încă în stadiu experimental. Ea este fragilă, amenințată de pericole specifice și ușor de vătămat. După cum remarcă antropologii, una din tulburările mentale cele mai frecvente la primitiv este pierderea sufletului, adică o scindiune sau mai degrabă o disociere a conștiinței. La popoarele a căror conștiință nu a atins încă gradul de dezvoltare a conștiinței noastre, sufletul nu este resimțit ca o unitate. Mulți primitivi cred că omul posedă în afară de sufletul său propriu un buș-soul sau suflet animal și că acest suflet animal se încarnează într-un animal sălbatic sau într-un arbore care capătă atunci un soi de identitate psihică cu individul uman. Este ceea ce eminentul entolog francez Levy a numit participare mistică mai târziu, Sub presiunea criticilor care s-au opus teoriei sale, era retractat cele avansate anterior, dar eu cred că adversarii să-i greșeau. Este un fenomen arhi cunoscut în psihologie posibilitatea individului de a se identifica inconștient cu o altă persoană sau cu un obiect. Această identitate poate căpăta formele cele mai diverse la primitivi. Dacă sufletul animal este identificat cu un animal real... Animalul respectiv este considerat un soi de frate al omului. De pildă, un om care ar avea drept frate un crocodil ar putea să înnoate fără griji într-un râu infestat cu aceste animale. Dacă sufletul animal este asociat cu un copac, atunci orice rău făcut copacului respectiv se răsfrânge automat și asupra omului în virtutea unei legături mistice, intime între om și copac. Unele triburi cred că omul are o pluralitate de suflete. Această credință exprimă sentimentul pe care l-au primitivii, că fiecare om este constituit din mai multe unități instincte, deși înlănțuite. Aceasta semnifică faptul că sufletul individului este departe de a fi definitiv unificat. Din potrivă, el se poate fragmenta în orice clipă sub șocul emoțiilor necontrolate. Aceste fapte cu care ne-au familiarizat studiile antropologilor nu sunt chiar atât de străine civilizației noastre mai avansate Putem fi și noi cuprinși de disocieri psihice Putem deveni prada dispozițiilor emoționale și putem fi profund afectați de ele Putem deveni iraționali, incapabili să ne amintim lucruri importante Care ne privesc pe noi și pe ceilalți În așa fel încât să ne întrebăm ce m-o fi apucat Pretindem că suntem capabili să ne controlăm dar controlul de sine este o calitate remarcabilă prin raritatea ei. Avem doar iluzia că ne controlăm. Un prieten ar putea spune despre noi lucruri de care noi nu suntem conștienți. Nu încap îndoială că până și în ceea ce numim un înalt nivel de civilizație, conștiința umană nu a atins încă un grad satisfăcător de continuitate. Ea este încă vulnerabilă și susceptibilă de a se fragmenta. Această facultate pe care o avem de a izola o parte din psihicul nostru este de fapt o caracteristică de mare valoare. Ea ne permite să ne concentrăm atenția pe un singur lucru și să excludem tot ceea ce ne solicită din alte părți. Dar există o diferență radicală între decizia pe care o luăm la un moment dat, de a da la o parte și de a suprima momentan o parte din psihicul nostru, și o stare în care fenomenul se produce spontan, fără știrea și consințământul nostru, va chiar împotriva voinței noastre. Primul proces este o cucerire a ființei civilizate. Al doilea corespunde la ceea ce primitivii numesc pierderea sufletului și mai aproape de noi el poate fi cauza patologică a unei nevroze. Astfel, unitatea conștiinței rămâne ceva precar chiar și în zilele noastre. Ea se poate fragmenta foarte ușor. Pe de altă parte, facultatea noastră de a ne domina emoțiile care ni s-ar putea părea dezirabilă dintr-un anumit punct de vedere, nu mai este o calitate, deoarece răpește varietatea, culoarea, căldura și șarmul relațiilor umane. În acest context este necesar să examinăm importanța viselor, a acestor fantezii materiale, insesizabile, înșelătoare, vagi, nesigure, produse de inconștientul nostru. Pentru a face să se înțeleagă mai bine punctul meu de vedere, Aș vrea să vă povestesc cum s-a construit el treptat în decursul anilor și cum am fost determinat să concluzionez că visele sunt câmpul de explorare cel mai accesibil și cel mai frecvent pentru individul care vrea să studieze facultatea de simbolizare a omului. Sigmund Freud este primul care a încercat să exploreze empiric fundalul inconștient al minții conștiente. El a pornit de la ipoteza că visele nu sunt produsul întâmplării că ele au o legătură cu gândurile și cu problemele noastre conștiente. O asemenea ipoteză nu avea nimic arbitrar. Ea se baza pe concluzia la care ajunseseră neurologii eminenți, că simptomele nevrotice sunt legate de o experiență conștientă. Ba mai mult că aceste simptome ar fi manifestarea zonelor disociate ale minții noastre, care ar putea deveni conștiente în anumite împrejurări. La sfârșitul secolului trecut, Freud și Joseph au constatat că simptomele nevrotice, isteria, anumite tulburări psihice, comportamentele anormale, au în realitate un sens simbolic. Ele sunt, ca și visele, un mod de expresie a minții noastre inconștiente. De pildă, un pacient confruntat cu o situație intolerabilă poate fi cuprins de spazme ori de câte ori încearcă să înghită. El nu poate înghiți situația. În alte condiții asemănătoare, un alt subiect va avea un atac de astm, atmosfera căminului său îi se pare irrespirabilă, un al treilea suferă de o paralizie a picioarelor. El nu poate să meargă, altfel spus, nu poate continua să trăiască astfel. Un al patrulea care vomită tot ceea ce mănâncă nu poate digera, vreun fapt, degradabil. Aș putea cita multe exemple de acest gen. Dar aceste reacții fizice nu sunt decât una din formele prin care se manifestă problemele care ne turbulă inconștient. Aceste probleme se exprimă și mai frecvent prin vise. Orice psiholog care a ascultat oamenii ce îi descriu visele lor știe că simbolurile care apar în vise sunt mult mai variate decât simptomele fizice ale nevrozei. Ele se prezintă sub forma fantazmelor complexe pitorești. Dar dacă analistul confruntat cu acest univers oniric utilizează tehnica asociațiilor libere, creată de Freud, el realizează că visele pot fi reduse, în final, la anumite scheme fundamentale. Această tehnică a jucat un rol important în dezvoltarea psihanalizei, că cea l-a pus pe Freud în măsura de a lua visele ca punct de plecare pentru investigarea problemei inconștiente de care suferau pacienții săi. Freud a făcut această remarcă simplă, dar penetrantă că dacă încurajăm visătorul să-și comenteze imaginile viselor sale și să exprime gândurile sugerate de ele, el se va trăda și va revela fundalul inconștient al turburărilor de care se plânge, fie prin ceea ce zice, fie prin ceea ce omite să zică. La prima vedere, ideile pe care le exprimă visătorul îi pot părea ilogice, străine, curând însă devine relativ ușor de descoperit ce încearcă el să evite adică gândirea sau experiența dezagreabilă pe care vrea să o suprime. Indiferent de și folosit pentru a o disimula, fiecare din cuvintele pe care le utilizează țintesc drept în inima situației. Psihanalistul vede atât de des celălalt capăt al lucrurilor, încât este rar departe de adevăr, atunci când interpretează acest amestec de eschivări și aluzii drept indicele unei conștiințe încărcate iar ceea ce el sfârșiește prin a descoperi, îi confirmă așteptările. Până aici, nu-i putem obiecta nimic lui Freud și teoriei refulării și satisfacerii imaginarea dorințelor, ca origine a simbolurilor care apar în vise. Freud a acordat o importanță particulară viselor ca punct de plecare pentru tehnica asociațiilor libere, dar la un moment dat... Am început să cred că această manieră de a utiliza bogățiile de fantasme produse de inconștientul nostru în timpul somnului era totodată înșelătoare și insuficientă. Îndoielile mele au apărut cu adevărat atunci când unul din colegii mei mi-a povestit despre o experiență care o avusese în cursul unui voiaj cu trenul în Rusia. Deși nu cunoștea rusa și era incapabil să descifreze caracterele alfabetului chirilic, el a sesizat faptul că cuvintele străine pe care le vedea pe panouri și afișe i-au produs o stare de reverie în care le atribuia tot felul de sensuri posibile. O idee sugera o alta, încât în această stare de detentă în care se afla, el înțelese că această asociație liberă trezise în sine multe amintiri de odinioară. Printre ele descoperi cu neplăcere subiecte dezagreabile, îngropate de mult în memoria sa, lucruri pe care dorise să le uite și pe care mintea să le uitase într-adevăr. El izbutise să descopere ceea ce psihologii numesc complexe, adică experiențe emoționale refulate, susceptibile de a provoca tulburări permanente în viața noastră psihică sau chiar simptomele unei nevroze. Această întâmplare mi-a revelat faptul că nu este necesar să utilizez visul ca punct de plecare pentru o asociere liberă când vrei să descoperi complexul unui pacient. Mi-am dat seama că puteam atinge centrul prin orice punct al circunferinței. Am putea porni de la alfabetul chirilic, de la o meditație pe un glob de cristal, de la un rozariu pentru rugăciune, un tablou abstract sau chiar de la o conversație întâmplătoare, apropo de un eveniment banal. Visul în această privință nu are o utilitate mai mare sau mai mică în comparație cu orice alt punct de plecare. Și totuși, visele au o importanță care le este proprie, chiar dacă sunt adeseori suscitate de o bulversare afectivă în care sunt implicate și complexele obișnuite ale individului. Așadar, am putea să reducem oricare vis la gândurile secrete care îl bulversează pe individ dacă folosim asociația liberă. Dar tocmai în această privință am înțeles că, dacă am avut dreptate până acum, aș putea afirma pe drept cuvânt că visele au o funcție proprie mai importantă. Adeseori, visele au o structură bine definită, cu un sens vizibil, și exprimă idei și intenții subiacente precise, deși, în general, acestea din urmă nu sunt imediat inteligibile. Prin urmare, am început să mă întreb dacă nu cumva ar fi mai oportun să acord mai multă atenție formei și conținutului visului, în loc de a mă lăsa antrenat în asocierea liberă, și de înlănțuirea de idei care conduc la complexele pe care le-aș putea atinge la fel de simplu prin alte mijloace. Această idee nouă a marcat o turnată în evoluția psihologiei mele. Pornind din acest moment, am încetat treptat să mă mai urmăresc asociațiile care se îndepărtau prea mult de textul visului. Am decis să mă concentrez mai degrabă asupra asociațiilor care se raportează direct la visul propriu zis, Convins că aceasta exprimă ceva specific pe care inconștientul încearcă să l comunice. Această schimbare de atitudine cu privire la vise a antrenat și o schimbare de metodă. Noua mea tehnică trebuia să țină cont de toate aspectele mai vaste și mai variate ale visului. O poveste povestită de mintea noastră conștientă are un început, o dezvoltare și o concluzie. Tot astfel se întâmplă și cu visul. Diferă dimensiunile sale în timp și spațiu. Pentru a înțelege visul, trebuie să-i examinezi fiecare aspect, așa cum ai face cu un obiect necunoscut, pe care îl tot răsucești în mână până ce fiecare detaliu al formei sale îți va fi devenit familiar. Probabil că este suficient ce am spus până acum pentru a face să se înțeleagă cum am fost condus, să mă opun din ce în ce mai mult la asocierea liberă, așa cum a fost utilizată ea mai întâi de Freud. Intenționam să urmăresc îndeaproape visul însuși și să exclud toate ideile și asocia asociațiile suplimentare pe care le-ar fi putut evoca. Fără îndoială, ele puteau să mă conducă la descoperirea complexelor care îi provoacă unui pacient tulburări nevrotice, dar eu aveam în minte un scop mult mai vast. Există multe alte mijloace care permit identificarea acestor complexe. Psihologul de pildă, Poate obține toate cheile care îi sunt necesare, utilizând testele de asociere verbală, dar dacă vrem să cunoaștem și să înțelegem organizarea psihică a personalității totale a unui individ, este esențial să ne dăm seama că visele au un rol mult mai important de jucat. Aproape toată lumea știe astăzi de pildă că actul sexual poate fi simbolizat printr-un mare număr de imagini diferite. Fiecare din aceste imagini poate, printr-un proces de asociere, să ne conducă la ideea de raporturi sexuale și la complexele specifice care influențează comportamentul sexual al unui individ. Dar putem la fel de bine să punem în lumina asemenea complexe grație unei reverii, apropo de un alfabet rus indescifrabil. Prin urmare, am fost determinat să presupun că visul poate conține un mesaj de altă natură decât simbolul sexual. Dau un exemplu. Cineva visează că introduce o cheie într-o broască, că mânuiește o bâtă sau că izbește într-o poartă cu un berbec. Fiecare din aceste instrumente poate fi privit ca un simbol sexual, dar faptul că inconștientul a ales una din aceste imagini mai degrabă decât pe celelalte două are de asemenea o mare importanță și implică o intenție. Problema reală este de a înțelege de ce a fost preferată cheia în locul bătei și băta în locul berbecului. Adeseori, înțelegem astfel că nu actul sexual a fost desemnat în vis, ci o altă situație psihologică. Acest raționament m-a determinat să conchid că numai imaginile și ideile care fac manifest parte din vis trebuie să fie utilizate pentru interpretarea sa. Visul poartă în el însuși propriile sale limite. El are o formă specifică, proprie, care ne indică ceea ce raportează la el și ceea ce nu-i aparține. În timp ce asocierea liberă ne antrenează din ce în ce mai departe de materialele originale ale visului printr-un demers în zigzag, metoda pe care am conceput-o ne determină mai degrabă să efectuăm un soi de promenadă circulară care are ca centru imaginea visului. Eu mă învârt în jurul imaginii visului și refuz să țin cont de tentativele pe care le face visătorul pentru a se îndepărta. Adeseori am fost înclinat să repet în cursul practicii mele profesionale următoarea frază. Dar să revenim la vis. Oare ce spune el? De pildă, unul din pacienții mei a visat o femeie beată, deșențată și vulgară. În vis se pare că era vorba de soția lui, care în realitate era complet diferită. Visul la a tulburat și a fost respins de îndată precum caracterul său absurd. Dacă în calitatea mea de medic i-aș fi permis visătorului să se angajeze într-un proces de asociere de idei, el ar fi încercat în mod inevitabil să se îndepărteze cât mai mult posibil de sugestia neplăcută a visului său. În acest caz... El ar fi sfârșit prin a atinge unul din complexele sale obișnuite, care n-ar fi avut probabil nicio legătură cu soția sa, iar noi n-am fi apucat să știm ceva cu privire la sensul special al acestui vis. Oare ce încerca să-i comunice inconștientul prin această afirmație atât de vizibil falsă? Visul exprima clar ideea unei femei degenerate care avea o legătură strânsă cu viața visătorului. Dar pentru că protecția acestei imagini asupra soției, era nejustificată și contrazisă de fapte, a trebuit să caut altundeva ceea ce ar fi putut reprezenta această imagine respingătoare. În evul mediu, cu mult înainte ca fiziologii și să fi demonstrat că structura glandulară conferă fiecăruia din noi elemente concomitent masculine și feminine, un dicton afirma că fiecare bărbat poartă în sine o femeie. Acest element feminin, din fiecare bărbat, l-am numit anima. Anima reprezintă așadar o anumită manieră interioară pe care o are bărbatul, de a se raporta la anturajul său, manieră pe care o ascunde față de ceilalți și față de sine. Chiar și atunci când personalitatea vizibilă a unui individ pare normală, este posibil ca el să disimuleze față de alții și de sine însuși, femeia pe care o poartă în el, a cărei condiție este adeseori deplorabilă. Cazul pacientului de care vorbesc este asemănător. Aspectul său feminin era departe de a fi frumos. Visul lui spunea de fapt, în anumite privințe te porți ca o femeie degenerată. Și de aici șocul. Nu trebuie să conchidem din acest exemplu că inconștientul se preocupă de porunci morale. Visul nu cerea visătorului să se poarte mai frumos. El încerca doar să contrabalanceze influența unei conștiințe false care se încăpățânase să-i repete pacientului că este un gentleman perfect. Este ușor de înțeles de ce visătorii tind să ignore sau chiar să respingă mesajul care le este de altfel comunicat. Conștiința rezistă natural la tot ceea ce este inconștient și necunoscut. Am semnalat deja existența la popoarele primitive a ceea ce antropologii au numit misoneism, adică o temă profundă, superstițioasă de nou. În fața evenimentelor dezagreabile, primitivii au aceleași reacții ca și animalul sălbatic. Dar omul civilizat reacționează la fel în fața ideilor noi, ridicând bariere psihologice pentru a se proteja împotriva șocului de a înfrunta o nouătate. Vedem aceasta limpede din reacțiile individului, confruntat cu propriile sale vise, când ele îl obligă să admită o gândire care îl surprinde. Mulți precursori din domeniul filozofiei, al științelor sau al literaturii s-au izbit de conservatorismul înnăscut al contemporanilor lor. Psihologia este o știință dintre cele mai tinere și se izbește de o fermă extremă de misoneism atunci când încearcă să elucideze ce se petrece în inconștient. Analiza viselor Importanța viselor Omul utilizează cuvântul vorbit sau scris pentru a transmite altuia ce are pe limbă.